Hatar ni polis och militärpersonal? Nej. Sveriges järnväldes militär- och polistyrkor är onda institutioner, men vi har inget emot många individuella poliser och soldater, vilka ofta är de bästa av vårt folk. Sannoligen, många poliser och soldater är sympatiska till den pro-europeiska saken.